Oxe comezamos un novo espazo na Radio Municipal do Porriño Un programa no que o protagonismo será das parroquias Así que cada alunos virá a todo estudo de si radio Algún veciño, da unha parroquia para representala Para falar pois diso das características da parroquia Das cousas interesantes que hai Das posibles necesidades tamén Ou das queixas Vamos, un pouquiño de todo Así que tarde ou cedo pasarán pola radio As sete parroquias do Porriño Que recordamos que son Chenlo, Mosende, Pontellas, Torneiros Budiño, Atios e Cans E tamén contaremos co barrio de Carracido E máis dilación Empezamos hoxe coas parroquias E comezamos con Xenlo A máis extensa E para falar de Xenlo acompáñanos hoxe Marimar Barreiro Vecinha da parroquia Ola Marimar Ola Bueno, Marimar, eres aquí a primeira en estrear este programa de parroquias Bueno, antes de nada, hemos de presentar un poquinho para saber quen eres A ver, Marimar, contanos Creo que vives no, no barrio dos Seidos, non? sí si, sí, no barrio dos Seidos Contame un poquiño ese barrio, onde está? Creo que está un pouco tirando, tirando po, para arriba Pois pues si, sí, tirando para arriba, por baixo do barrio do Tosal E arriba do barrio das Cabreiras Que vamos, está lá un pouco cerquiña do Galiñeiro, podías decir? Bueno, nin tanto Ni, Nin tanto tampouco, non? <risas> <risas> Contanos un poquinho que te dedicas, creo que és modista, non? Si, sí, son modista Pero aparte agora, eh, na parroquia del Xeno son catequista Desde o ano 2005 Que, bueno, comenzou dunha maneira casual Porque as miñas fillas tiñan que facer a primeira comunión E non había catequista que, que as preparara entón o párroco don Arturo díxeme que porque non iba eu o sea ti deixe de carta queixa túas as propias fillas sí. e eh, preparí nas eras xa despois como ala, como xa estás de aí, sigue sigue, xa estás sí. e cando foi iso, en que, en que ano foi? no 2005 aproximadamente, por aí o sea, xa leva seis anos, sí, hai de carta queixa no principio tiña todo, tiña medo agora xa, agora xa nada agora xa, xa, bueno Pero, pero sei, que, sei que hai problemas, non? Porque estás ti aí soliña e... Sí, sí, sí Necesitaba unha persona que máis ajudara Porque agora estou con os pequenos Con a primeira comunión Pero necesitaba unha persona Que preparara os pos pues, da confirmación hmm. E que pasa? E ninguén se anima e enxenlo a... a participar? nada Todos teñen medo Todos teñen medo Aquí nadie se anima nada Pero vamos, a ver, Chenlo sei que tampouco é aquí o a parroquia onde haxa máis xente, non? A parroquia máis poboada, pero aínda si sí hai veciños, e bueno, podían animar un poquinho a sí, non? Sí, pero nada, nada, nada, nada. nada. A vez agora se anima a <risa> Bueno, seguimos eh, falando un poquinho de Chenlo Que tal se vive aí na, na parroquia de Chenlo? Aí de maravilla Chega o aire De maravilla, aí o sol pola mañan, aí na de neblina, aí, bueno, un paraíso natural Un paraíso porque, vamos, é eh, a parroquia casi onde máis natureza hai, non? Si, sí, temos a la chanda carreira que aquilo é un sitio privilegiado Dende logo, é un sitio moi, moi amplio, non? Tamén non se soga aí o, o fútbol O fútbol, hai merenderos, hai a fonte, hai sendeiros que por ali podes pasear bueno, pa pasar un día mm. <risa> Todas esas cousas que estás a decir son cousas que tamén puseches nun folleto, non? Nese están, no que estuveches en Porriño porque recordamos que durante as festas do Cristo houve aquí unha exposición de parroquias que se chamaba Así Somos non? No que cada parroquia expuñía un pouco pues, aqueles elementos característicos se falaba un pouquinho de cada parroquia e ti estuveches aí o pé sí, outra sí. vez aí mar y mar, sempre sí. representando a Xeno Bueno, estuve comigo Luisa Nese si, de ánimo use. Se diremos, porque, como é que Luisa, bueno, tamén iba a acompañar a Marimar Pero entrou un poquinho de medo E ao final dixo, Marimar, vai ti sola Logo xa veréis se me apunto ou non Si, sí, va próxima Va próxima, non? Si sí. Contame, como, como te dices ti tamén a, a representar nes no? están Porque me chamaron do Ayuntamiento Como le man chamado todo ano para estas cousas culturales que hai no, no Ayuntamiento Entón chamoume do Centro Cultural E dixome que estaban preparando o tema das parroquias Ese sx se animaba a participar. e despois túme recaudando a información, fotografías, en, na historia. despois de moille fotógrafo ese Juan Pablo e eh, editou no. e eh fixo un reportaxe moi bonito. Mm -hmm. fixou murales grandes e eh, fixou os tri dios que quedaron moi ben. E que máis cousas expuxestes aí nese stand Bueno, expuxemos o que tiñamos de Xenlo Para expoñer, porque pouca cousa había Puxemos a bandeira, co escudo Bueno, mira, te desbandeiro <risas> Non claro. todas as parroquias o poden dicir Home. Porque recordamos que Xenlo é, é entidade en local. Me, local menor Exactamente, sí. que é o pedaño é precisamente O Consello de Emprego e Formación De Deportes, sí, sí, sí. que é Alejandro Lorenzo O sea, que ten un potestad Propia un pouco Xenlo claro, ¿no? Temos un concello propio Exactamente, consello e leis propios <risas> non. Pois tú aí nese, nese stand Pero non foi a única, a única vez que participas en actos relacionados con Chenlo Porque tamén participachas na comisión de festas de mulleres, non? Sí. Que foi así algo, algo característico de Chenlo Contame, como surdiu esa idea? Bueno, e xa foi no ano 2003, no 2004 uh -huh. Muito Atrevidas, como sempre Esta vez eran, eran máis atrevidas oh, Éramos 11, sí. okay. éramos 11 atrevidas E, eh, bueno, fomos once atrevidas unidas Que fixemos unha xea de, de eventos Para poder facer cartos Pois fixemos ceas, churrascadas eh, O Cuxinillo Espeto Unha cena grandísima de Cuxinillo Espeto Fixemos campeonatos de tute Bueno, de todo De todo, e eh? recodasteis <risas> para traer orquestas sí, foi un ano, De renombre, non? <risas> foi un ano bastante bo sí, Pero, por que son mulleres? Que pasou? Fodastemos con os maridos ou algo? Si, sí, si, sí, había unha que decía Aqui non queremos os homens para nada Foi como unha norma A norma, a norma, a norma principal ¿no? o sea, Eles que querían son, e vos nada. na, na, na, na, na, na, na. Aqui a norma principal era Solo mulleres Pero claro, así, sin experiencia neses temas non vos un puño de experiencia Exacto, ¿no? Sí. No que si Non hai que ter lle medo a nada E ao final, creo que a xente Pois pues, non agradeceu Pois pues, sí, o... sí, que ao final a, a conta de que fomos ese ano Solo mulleres, a partir dai Fixese comisións mistas Cosa uh -huh. que antes, sempre eran comisións Solo de homens Mesato. Este ano como foi tamén foi unha comisión mista. Si, sí, este ano xa foi unha comisión mista. Bueno, gusta, E agora non? e agora ves, agora xa animáronse e ao principio xa empezou outra comisión bastante amplia e tamén mista. E falando das comisións, a ver contanos as festas deste ano como foron. Comezamos pola de San Xoán, foi? A de San Xoán pois fixemos unha sardiñada, a gran sardiñada a típica sardiñada, Acompañado dunha, dunha orquesta e despois pois a fogueira. E O día seguinte, o día 24 E eh, pola pois a, a típica misa solemne E a noite, outra orquesta O sea, dous días de festa, non? Si, sí, si, sí, sí, dous días de festa Non está moito de crisis aí, Xeno, non é? Non, non En Xeno a xente justo lle xe festa sí, sí, no? o E sea... eh, despois viu a do Niño, non? Si, sí. ah non, antes do Niño antes, viu a, a do Cabrito sí. Vale Pois contame, contame un poquinho desa festa do Cabrito que está, bueno, tendo un éxito tremendo Arrollador <risos> Pois a Cabrito Aspeto faixe o día o primeiro domingo de, de agosto é que ten un éxito, pois cada ano superas en éxito e superas en xente Porque só leva tres edicións, non? Si sí. E como xurdiu a idea de facer esa, esa festa gastronómica? Pois a idea eh, surgiu, eh, por casualidade, comentando no bar Así que, de, despois de facer varias cenas como a do cochinillo Aspeto como para facer unha festa gastronómica lo grande en Chenlo, pois eh, o meu marido máis así Alejandro e uns cuantos amigos de Alenobar, pois planearon en, en como facer unha festa lo grande, non? e Pensaron en facer o cabrito ao espeto. E foi e sí, e, foi e claro, como Alejandro ten poder, ten, pues, todo foi adiante. e Organizou todo aí, non? E agora claro, e formou festa... unha comisión de de Juventú te participa muitísima xente nova, sí, nesa ¿no? sí. festa. Si, sí, on fixe, se formou unha comisión de da xuventude Chenlo. Todos os chavales novos, solteiros É eh, bueno. Está tamén o requisito, non ser solteiro. Sí, sí, sí. Ese, pero, creo que era o requisito para ser da comisión. Ser bueno, tan pouco que ser nova, imagínate que hai un de 30, 40 anos. Bueno, talvez se pode meter aí na comisión de xente moza. Non sei, sé, agora que falo o presidente. Exactamente. ¿no? Si. Sí. Esta comisión de, de xente moza Solo está para a festa ou fai outras cousiñas? No, esta comisión Ahora solo estaba a festa do cabrito uh -huh. Pero claro, como non había comisión De festas nese momento Pois pues, eles eh, fixeron a festa uh -huh. Fou que recaudaban do cabrito uh -huh. eh, Entón, ahora falando da, da outra festa que menciona antes Da festa do niño, como transcorreu esa festa este ano? Ah, estuvo bastante ben a festa do niño Pois eh, foron tres días tamén Foi o 21, 22, 23 De, de agosto Eh, o principio O, o primer día Tuvemos dúas orquestas eh, O segundo pues, Houve a, a típica tamén Procesión coa, coa misa E despois a banda de música Este ano foi unha procesión diferente Porque como estaban en obras co Centro Cultural Pois fixamos a procesión máis larga todo polo carretera e todo arredor do campo da festa uh -huh. E tamén ten éxito aí na festa dos niños, cucañas, non? Si, sí, as cucañas do lunes eh, para destacar, porque parece que hai máis xente nas cucañas que a noite na festa sí, non? Porque tamén máis xente de outras parroquias sí, a participar sí, sí, moito, porque agora deron O toro mecánico é eh, bueno lo... O toro mecánico é eh, bueno, ma... madriña unha risas co o toro mecánico Suben o toro mecánico, non caen, supoño eh? No, tá todo preparado <risas> <risas> Pero bueno Pero xa te digo en xou E que máis que máis e bello, fan? E pa velos, pois fan o xou da corda, os xogos clásicos da silla uh -huh. e, así. e xente participa moi ben, os nenos e os maiores uh -huh. E hai xou para todos Outra cousa que tamén facedes de sen Xenlo é o Belén viviente este, non? sí si sí, sí. Como surdiu esa idea de facer o o Belén? Pois pues tamén surgiu, eh, non sei se foi no ano 2002, máis ou menos Porque eu tamén estaba nunha coral Na coral de Belésar entón eh, como queríamos traer a coral de Velesar a Chenlo pois surgiu da maneira de dicir, bueno eh, como ven unha coral, pa que o gato quedara un poquinho máis eh, lucido porque non se fai un nacimento vivente non? e tamén así falamos co pedaño naquela, naquel momento que era José Ramón eh, apoiou nos en todo e, e as molleres da parroquia pois fixemos o, o nacimiento, e así comenzou eh, agora, todas as comisións o fan Agora todos os anos vai haber ese Belén viviente, non? Sí, o sea, que este todo o anos... éxito, pois pues, agora todos os anos se fai uh -huh. E como se organiza ese Belén? Home, organizase as mulleres As de sempre Pois <risas> pues, eh, vamos eh, collendo objetos antigos eh, collendo cousas do monte, así E uh -huh. despois entón eu preparei os nenos Na catequesis preparei os nenos pa, pa facer o, o teatro E xinlla roupa E todo iso Uhum -huh. E foi bonito, bueno, o ano pasado foi bonito Foi bonito sí. eh, Decías antes que estaba en obras eh, o centro cultural de, sí. de, de Chenlo Porque non tiñades centro cultural Estades ahora intentando no. non rehabilitar esa casa consistorial para, O casi consistorial Esa casa rectoral, rectoral perdón Para, para convertir en o, no centro sociocultural Non, por fin Si, sí, a ver, quando se pode entrar Cando se pode entrar <risa> E que queres facer aí, sabe? Non sei, sé, iso vai ser para... Va... Supoño que pa comisión de festas eh, Supoño que tamén será pa cataquesis E eh, eh, tema de Unhas oficinas pa a entidad uh -huh. E eh, cosas así Cosas que fagan falta para parroquia Como pa actividades extraescolares As actividades de pintura E de, de baile, o que axa uh -huh. E eh, bueno, Marimar, non se ise aquí Relacionado con Chen Lotes aquí Algúna petición que facer, algo que xe gustaría que cambiasen Que debería ter un... Non hai Bueno, ahora non estamos en tempos como para pedir moito. Xa viran tempos para para pedir. Agora hai que conformarse co que hai. Eh, tipo de momento pides que te acompañen nese Ese algu que pides que te acompañe eh, o catequista ¿no? punto. Pois a ver se a xente entón, se te escoita e se anima e dí, pois pues mira, mm, deixemos xa de ter a marimara aí sola, non? No frente sí. de, do catequismo, da confirmación. Quantos de nos hai? Pois pues agora teño sete, pequenos para a primeira comunión. A ver se están apuntando pa a confirmación, uh -huh. que están moi reacios en presentarse, <risas> parece que non moito moitas ganas de, de vir. Bueno, pois pues, eh, polo menos a ver te axutan, se te axudan, se te a máng. Marimar, non sei se tens algo máis que dicir xa para acabar a parroquia de Xenlo por hoxe, por hoxe, porque volveremos a falar de Xenlo tarde de temprano sí pois que veña outro que fale <risa> Seguro que se animarán eh? sí, a, que se animan, a veces que se, anima se, anima se anima tamén Luisa ¿no? sí, sí, sí sí sí a veces se anima Luisa A veces se anima a comisión deste ano A ver Tenen que vir a contar como están organizando todas as cousas claro. que De vivientes, sobre todo que ven agora Dentro do pouco bueno, claro. sí, Parece que estamos no bran, pero se lo joven a Navidad Exacto. Bueno, pois pues, Marimar Agradecemos que viñeras hasta aquí A Estudios e Radio Porriño Para falarnos un pouquinho de Xenlo Para eh, fechas aquí a primeira que inauguraches aquí as parroquias Pero nós no, traeremos máis parroquias As vindeiras semanas os Traeremos, pois pues, iso, como mencionamos A Torneiros, Mosén de Pontellas, a Atios, Budiño, Cans e eh, O barrio de Carracido Así que Cada luns temos unha cita ás parroquias. En nós, na mañan de hoxe, ainda temos tamén máis contidos, así que non desconectes que ata as 2 da mediodía estamos aquí na Rádio Municipal do Porriño.